الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عدن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هو هودن لا تتقون إني لكم رسول عميم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة شوراكي تصلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اوه اوه که د دا انبیایو سابقینو چې مخکنو انبیایو مانی ټلیفون راغلیو پریشان راغلی او بیا چې کوم کسانو منلی و نو بچ بچر دی او کوم نو منلی نو الله رب لزت و یغه تبا کړ دی نو هو کګالیبي تسلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول موسی السلام به د ابراهیم علی السلام به د نوح علی السلام ورته د حالات له بیا د دغه قومونه ما هلاکل به د ادیانو اډارنګي نو اکبر د صالح علی السلام قوم د لوط اصحاب الایکا دوت تسلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د او بیا پا دی کچین غز جر چاند من لینو اغول پارا تخویفونا و آخر کی ترغیبی لالقرآن نو دیجنا واقع دو د علی السلام ذکر او دا قوم دے کا قوم و عادیان الله اکذبت آدن المرسلین دروق و عادیانو پر آلگلشی و پیغمبرانو منی یو پیغمبر درو ته دروغ نسبت کول دادا سدا لکه جی تول دروزن کول دی از قال الهوم کل چک ویدو تا خوهم رورددو حودن حود سلام السلام علا تب تقون ایتاوز زن نبجگوز کفر و شرکنا اینی لکم رسول نامین یقی رنز تاوز تا رسول امانت دار تاوز تا چل خیم نکزان بجگوان نبجگو چل تاوز تا خیم ان ليكم يا كده انتو سفاره رسولنا امينه ما ندار فتق الله ويرج الله ترى نا احكام وكي واعطيون او زمي طعلو کي قامالو کي په ترتيب او طريقي کي فتق الله احكام وكي واعطيون اعمالو په طريقي کي وما سلكوا عليه من اجر نغوارم تاسو نه په دې باندې سبدلاي اجر الا على رب العالمين نه د بدلا بغیر زم ما پر بلال نبي انه اتقنوا لكل ديري تابسون ای جوړاوي تاسو بالکل ډېرې ان پههاري ډېرې باندې آی اته نه ها تا وسوت چې تاسو نه ها ابسکار کوي بیکاراکر یو غړ غرماني یو ډېرې باندې چې یو میناره جوړ کړي یو بُن یو چا باندې جوړ یادګار دې لکه ډېر ملکون نشان خی برده دا چې نه غوښته دا چوک یادگار دی وتتخجون مصانع جوړوي تاسو بل بل موږ نه علکم تخلود دل فقره تاسو به شه وس ورذاب تشتم بتشتم جبار ایک او تاسو کال نیول کوي نیول کوي تاسو ظلم کوي نه ساي تاسو کنه نو تاسو چې جنګباري نه ظلم کول کی وي لو تطق الله او يره د الله تعالی نه اطیع او تعتک ازما د الله احکام پک هغه کومې زیاتې مکوای ازما په طریقه کې هم او يره د الله نه شرک مکوای او اطیعونه ازما اطاعت کوي بنت مکوای او تقلذي او يره کې اعزات نه مدکم چیزات کو د تاسو لره دما تعملون اغنی تعلمون اغنی متونہ تاسو ته دي احمدکم زیاد کړی دی ها نا متونا تعالمون چې تاسو پیژنئ احمدکم زیاد کړی دی تاسو لپاره زیاد کړی دی تاسو لپاره بيان आम्ही صوري او بلین وزامل او جنات او دارنګ جناتونا او اويون او دارنګ چيني اني اخاف علیکم عذاب یوم الدین لکن یریکم پ تاسو باندې عذاب درو قالوا اوه سوء علينا برابر خبره د تومنګ منه او از تملم تک من الوعظين نسیت کوي او کنه کوي من دا خبره منولو ته تیار نهو ان هذا الا خلق الاولين مې دا منګر عادت تډملو روملو خلق یو عادت ته او ترتیب طریقه دا زنی مرپیږي زره ژوندکيږي د دې وخت چې د الله طاقت او قوت سره تړاو نشته یو تم نو ورچینو به ورغاسي ان هادا الا خلق الاولين نه دا مگر عادت ته دمبنو ومانه حلو بمعذبين اني مونږه چذاب را کړی شي مونتا ومانه حلو نو کله چې دو به عذابونو ته عادتوي اداي چې دا هجوم دي ګنا وه جنګه بلکه دا خو ترتیب ده چې کیږي کله راحت راځي کله مصیبت راځي نو فکدبو هو دو د دې تکذیب وکال الله او فاهلق ناهم مما هلاکوا ان في ذلك الايه يكرن فدی کې ډیر لې نخې و ما قام اكثرهم مؤمنين او نه ډیر ډونه ایمان راوول کی و نربک الاول عزیز الرحیم یکرین سرب چې خامخا ضرور ذات په پدښمنونه الرحیم رحم, رحم کوون کې فدوستانو کذبت سموت المرسلین دروغ و سمودانو پرالګل شو پیغمبران اومه دې ايز قال لهم اخوهم صالح كن چې خو دا ضرر دی او صالح عليه السلام علا ته تقو ايزان نبد کوي د کفر او شرک نه اغه هم تسلي نبی عليه السلام ته ګوره ته صالح عليه السلام لکه څنګه دا اوهود عليه السلام تکذيب شيو ایز قال لهم اخوهم كن چې خو دا دی او صالح عليه کوي د کفر او شرک نه کبا چې وایي نو د تزه خیمه قاتل الجلاد كما راى اني لكم رسولا ورسولا كما امين ما نذر ذا رسول امين ما نذر وقم برسالتك ثم خبر ما تملاوي كي اغوت او الله هوركه جل الله تعالى نافعني اوزموني وما سلقم عليه من اجر ونقورن توسن بدله سبدل الا على رب العالمين ان جلي الا على رب العالمين هذا بدل ما جرزمان مدہ بدلہ زمم مگر پر رب العالمین منے دانہ چې مفت کارونه کوم مفت کارونه څوک نه غالي ونی کار زه مفت نه کوم بلکې زه تاسو نو دا غږه بدلون وغواړم اتوتر کو نفی ما حنا امینین ایا پرب خدای شه فیما حنا پاونیه متنو کې چې دلت دی اتوتر آیا ایا پرب خدای شه تاسو دغه شانتي فیما پاونیه کې ها حنا چې دلت دی امینین امن والا او امن سره وصیدون کی فی جنات پا جنتونو کی و اویون پا چنو کی استاس خیال داده چه دغا نیامتونو کی باتاس امیشای فی جنات پا جنتونو کی و اویون پا چنو کی و ضروع پا فصلونو کی و نخل پا کجورو کی تلوها چه غنجکون دی اغی حظیم دیر نرم نرم دی تلوها غنجک دی اغی حظیم تازه دی نرم دی تاس با امیش دلتا ہے نہ دا سندا بلکې تاسو باندې د زینا سفر کوی زې وخت وطنحتون من الجبال بيوتا او کني تاسو د غرونو نه کورونا فاريحين به فيدي کار کوي ابس کار کوي فاريح ابس کار کوونکې فاريح عقل ماهرت کار کوونکې علوي کوونکې بيخوفه به خطر فاريح فيدي کار کوي فاريح ابس کار کوونکې فاریح خپل کارکف کار کوي ما هرط کار کوي تاسو او به کار کوي لګي دا سمه کوی دا کار د فېدی نه دي بلکې فتقلھا او يرد الله تعالینا اته رنګ واتی او نو زماي تاسو کوي ولا تطیعوا امر المسرفین او اطاعت نو کوي امر المسرفین خبره د حد نه تجاوز کوونکو مسرفی خدمت تجاوز کوي او شرک او ظلم دا کفر چې خدمت تجاوز وکنه الذين کس انفذون فی الارض چروانه کی پزمکه کی ولا استخون او اسلام کی مسرفین حضاران گه مفسدان الله یصلحون درت اسانو خبره ممانه مسرفین سوق دی یفسدون فی الارض یا کفر او شرک سره فساد جوړی ولا یصلحون حضاران گه راتردید دا او شرک نه کوي آلو دوه نهمان ته د سهخې یا کرنته چې د جادو پ شوونه ماتهله به شرون ملوونه ماله بهشرون مسلوونه ن ته مګر زمونږ غندې بږ ستاخبرو تو خو زمون غندې سړی ماتهله به شر مسلوونه ته زمون غندې سی استستا خبرو منوفاتې بیایت را وړی او نخه انکلته سا د پین کېدي رونه نهخه راړه انا خیون در مرزای مطابق، مرزی سوا د گت نچن اگر او خبر شی قالا وی صالح السلام حادی ناقتو الله دا او خد اللہ تعالی دا لها شربون دل پارا نمبر دو بوده و لکم شربون یوم معلوم، او تاسو دو پارا نمبر دو رجی معلومی ده، یا رجی و بس بسکی، یا رجی و تاسو اسکای، دا سکم تاسو کوم ترتیب وواینو دا نه دی هذه ناقتل الله دو خلال لها شرب دل پارا نمبر دو بوده ولكن تاس دو پارا شرب يومين معلوم او نمبر دو و بو در رجل معلومه ده ولا تمسوها بسوئي او مرسوئي دوت ديتا هس قسمة تکلیف دیو خطب ست تکلیف نرسوئي ولی فيا خزا کم عذاب يومين عظيم نو بلسی تاس لا عذاب در رجل بيتاس منو عذاب راشي فاق روحا نو دوت دقا وخه ګډا شلو مړه کړه یواد ده نه بلکې لاسونه مخکې په رښت او په ہدایت نه کټ کړل دا چې ترتیب سره دی ا قروان نو ګډا شلا کړه فاسمحو نا زمين ګډا شلا مړه کړه نو فاسمحو نا نو شلو سباله په خمانه په خمانه په دې د دوه خیال داو چې موږ به د مړکو عذاب ناراضي راوته ویلې شو عذاب برازي مفصلین لکنې ندمین د نزولین عذاابې عذااب وختې چغو پیمان ل له دز عذااب او وقته رالو داعذاب کې سخت پیمانو او کله چې عذااب را شي بیا خو توبه نه قبلې که نه ل څنګه یرونو عذااب راغې هغه بې چ ی چې ما ایمان را وړو بیا هغه تووب نه قبلی ده په سب حصلل سبالهنادم پیه په وه رالو د عذااب کې او دا وخت بیا توبه نه قبل او بیا ندامت هم فیدنه ورکی کنه اسه تا گناوکو په پېښمانه شله دا توبه دا حدیث کرا دي نه د توبه په پېښمانتي دا توبه ده لیکن دل ته په وخت عذاب کې پېښمانتي دا هیڅ فیدنه ورکې فخذهم العذاب و انسلت العذاب ان في ذلك لاایه یکرل فدی کو لبرت نه خکنه وما كان اكثرهم مؤمنين ان دې اكثر د دو نیمان راډون کوي ان ربك الاول عزيز يا خير سره رب چې دې ربك الاول عزيز هغه ضرور ذات ته پدښمن منه الرحیم رحم کوونکې په دوستانو اسنګه دغه سمودیان چې دایټول تباکړل معزیز د دشمن منه سمودیان تباکړل رحیم د دوستانو منه صالح علی السلام او دارنګي داغه مرګي یغی بچړل نو دا صلی الله علیه سلام علیه السلام ته ګوران صالح علیه السلام منه یو صالح علیه السلام منه اووم د قشند برنامه لګول او د قران کې صالح علیه السلام تجزیه وکړو دا هغه چکه معجزه راوړې وو دا به مخالفت وکړو لوکستان مخالفت او نو دا خوشن آشنا خبره نه دا کذبات قوم نو تن المرسلین دا د دې نه بل واقع دا څنګه صالح علیه السلام راغلو بیان کړو نو خلق قومن له دا غارن کی لوط علیہ السلام راغلو بیان کړو نو خلق نو منل کنا کژ زوق قوم لوط ان المرسلین درو قوم د لوط المرسلین په غاراله کې شو پیغمبرانو منې هغه خو د یو پیغمبر تکذیب کړو یو پیغمبر په درو نسبت کړو دلته جمع مرغلا یو پیغمبر نه منل دا سدا دا سداله کچ ټول نه منې مثال د تسبو دانو دے یو دانه د وزن نه لري کړو نور خو به نه پاتې کیږي یو نبی ته د دروغ نسباتو کو یو نبی نه دینکارو کو دا ساده خلکا ټول نه ته انکارو کرن څه کوي جمراوړه یو ته دروغ نسبت دا ته ټول ته دروغ نسبت از قال لهما فوهم کله چوی دو ته روړ د دو لوط علی سلام علاک ته کوو ایزان بچ کوي ته کفر او شرک نه پر بچ کوي نو چل د تزه خما ولی ان له کو رسولن یا پیرن تاسو سفار رسول رسول ما استاد دی زان <سؤال> نو سه خبر او <سؤال> کې نازان نه کوم امينه نه دارمه هغه خبر سره چې په ری موږ دل <سؤال> کېږي هغه ده فتق الله او يريك الله نه په کې احکام مو کې کمیږي ته نه ويرې کې په احکام او اطيعون او اطاعت کوي جمع په اعمالو کې يا فتق الله او الله نه په احکام مو کې شرك او او تهونو دمایه تا ته کینو بدت م و ما سلکوم علیه منهجر ان غارم تاسو نه پدی باندې ثبتل بدلاو ایوست تاسو نه غارم بیا خو لیوانی د مفت کارونو خو لیوانی پی نا بدلاو غارم لیکن الله نه غارم اجریه نه د بدله زما ایلا علی رب العالمین مگر فرب العالمین منه هغه مله زما بدلا لا مالو هغه بدلره کوي و ما سلکوم علیه منهجر ان اجر الا علی ندا بدلا دما مگر پرب العالمین منه چې القرآن رحمہ الله وې چاحناف او پولیس باندې کوم متقدمین دې مخکنی افناف او پولیس باندې اجرت علا طاعت هغه ناجیز ده اجرت علا طاعت هغه ناجیز او متاخرین هغه ضرورت ته وجه نه جائز کړ ده چې کوم منګي ما وته منه بانګ یا نور دسه دیني کارونه منه هغه اجرت و انخلوک مو به 30 ځای شي لهدا ضرورت ته جناودا اوجرات جائز ک متقدمین فریدمنه ناجایز او هغه به دې آیاتونو تراغیک دایا قران کې دې صورت کې د آیاتونو ډیر د کنا ماصلک مالهیم نجر انجر الا لله رب العالمین وکلا چې دې آیاتونو ته ورارغه نو به دا سوی و ماصلک مالهیم نجر نو غو ان تاسو نه په دې بیان منو جوړت انجری الا الله رب العالمين ندهجر تمام مگر رب العالمين انجری الا الله رب العالمين خلافاً للمتاخرين والمتقدمين خو منه دکنه متاخیرین ضرورت ته وجه نجائز کړی او سم د جواز کوله سره د دینا اغوتین کوفر او شرک ممتلاو کوفر او شرک سره سره اغون ناروا کارون هم کول کنه بدکاری دایو نو عادت په وکه اعتونت ذکرانا ایراتلت کوئی تاسو نارینا و تا من العالمین در رجالونا ذکرانا من العالمین د عالموالونا تاسو چین ضرورت پورا قوی په و سره شهوت پورا قوی په و سره علانکه دیل پار چین اغا خوف زنانه پیدا دی و تا ما خلق لکم اغا چی تاسو پارا پیدا کردی رب و کم رب ساسو من ازواجی کم دی ساسو بی بیانونا بی بیان ساسو اشتاد اتاسو وقتاریکا یا تا تو نه جو قرانا رات کوی ناری نه ہوتا نال امین دا عالم وله اپری دا هغه ج الله تاسو په رپیدا کړی مینا دوا چې کوم د ساس بیا نه بل ان تم قوم عادون بلکې تاسو خلک خدمت تجاوز کوونکی که شهادت پور کولو س ترتیب طریق نه وی نو به یو خبره ترتیب طریق شته بیا او تاسو هغه پرېدا قالو هغه وی لې لم تنتهي کتاچا ت بازار نه لې لا تكونن من المخرجين وخامخك لا تكونن شيبه من المخرجين د وشتلشهونه مونږ بتاو چې هغه او باسو تب او وشتلشه او خلشه د کله نه مونږ بتا او باسو ګوره د خبرون بازارشه لسړو سره ستا کار نشتم مونږ چې سکو قال ان لي لا عليكم من القالين وچ نه راغ نوたり سلام یقینا زستا سو د عمل چي دې من قالین د بد ګون ک اننی عمل کوم انی لی عملی کوم یاکنن دستاو د عمل چې من قالین د بد ګنون کوئ دا اوما ته ډیر قوی کارخکاريږي رب نه جې ارببا بچ و ساتې ما ل را هلی او ل زما لرامې ما یا مدونون د کارون چې دو کوي ما بچ و ساتی جددی نفرت کو من قالین د بد ګړون کو ن نفرت کوون کو نما نو ما بچ و سلامت لب لبد ما بچو ساته وا عہد او اهد ما بچو ساته د سشنه د سزا دا غا کار نه چدوکې مې ما يعملون د سزاگانو د غا کارونو نه چدوکې دېنه بده سزا راضی کړه او دا رنگ چې هغه مصیبت پریشانی او پیرازی هغه مصیبت پریشانی موږ بچو ساته د بد کار به نو سزا به بده د دې کو مو عقوبته نو دغه نه ما بچو ساته ارن فنا الله و منږه د بچ کوو اله هول د د اجین ټولغ و قوت نه سانه الله وای ماده بچ کوو د د کورن به ټول الله جودن فغاابین مګر یوه بړی هغه د پاتې کې دون کو نوورو پهاضب کې مخکې صورتتونو کې ذکر شو صورتتې حجر کې صورتې ہوود کې چالله ورته فاصله عالی ک ق اللهلی څوک پر سپچن هغه تووزا لوتا السلام هغه کسان واغستل چې کوم مرګريشي او مؤمنانو سپه پر لاړ او بیا اکل الله لاندې باندې ک الا انذدن فالغابرين ثم دمن لاخرين بیا مونږه تبارك الله لا لا کر لغروستني هلا باندې ک نور ځونه راځي ځان نه الیان سافه لهه لخاصنه طرف غلن دې ک یا اوڅه دې ډېرې چاغا کله چت کار افری خود نو ستو سمندر نوم کطلا صالحو دنیا کې سطح سمندر نه لاندې کوم زید نه غدا غ بحر ميت کیناره ده او کله د قوم د لوت دا داج سمندر نه کتره دم دے جان ناریا سافلاه نو دلته موي الله وي هم تر ناله هم تر راو اور لم قدم منی هم تر ناله راو اور مون قدم منی ماتران باران باد فصام تر المنظرين بد باران د غيره ور کړشو چاته زیاره ور کړشوا هغه نو منلک باران په ور دا بد باران د کنه کل اعلان دی باند شه هغه لپاسنه په ګټه وری دی دا هی تفصیل موږ ویلو چې لپاسنه نو کته خلقو ته خو ظاهر دا تکلیف نه رسیږي نه الله قادر دی چې ګټه بره لږي او تکلیف کته نه دغه کسته رسیږي یا درنوالي او نامو نشان ختمولو د پاره خارې وزنه پورته شي بیا غوونه خوري ما رواڅه به نفکاريږي دا کله دغه وزنه پورته شو به کله لاندې باندې ش ولفاظه طرف وق خارې ده کله چې ګټي مټي نو صد به نورې زمکه سره یو شانت شو 221 د لګیدا چې دا کله د کومه نه پورته شي د اوسو کې د آباد او لاندې باندې ش کله ایسا اغه دا څو ګرزه دا لکه دا نام نه یي سننده نکيو بیل چر را پورته کیته خاور بیا ولټکې دي پټلې ني کنه لیکن دیون ویل پاسه کټې مټه وګرځي خاور مار وګرځي بیا پټه ده لګي غوړي بیا خلکو یې کنه دا لپاره سنې مخته ائتهوب له لاندې نه مخنوق که دغه څه کله باندې کړې نو بیا لپاره مخ په لاندې ته لاندې هغه ولا پاسه نو پټلېږي دا ولټه شوه دې تل پاسه وکټو ورو له نو نمو نشانی ختم شو ان فی ذلک الا یا یقینا قد یک دی نخ و ما کانت سر هم مؤمنین لیکن اکثر د دوی نغه ایمان نراودي و ان ربک الاول عظیم الرحیم یقینا سرب چې ضرور ذات په دشمنونه ګوره دا قومه تواکل <تصفيق> رحیم رحمته اونکه د دوستانو منی ګورام بیاو د مرګری بچ کړه کله زما صاب ملائکۃ المرسلین دروغ ویلو اصحاب ملائکۃ هغه بنوالو المرسلین پره دغه شی پیغمبرانو دلتا چه نو اشت شوئب هغه مدين والو ته مرغلې او اصحاب الایکا زنګل نو التا یو قوم نو التم تلو د دوو قبيلو تراله کې نو دلتا چه نو ولې د دوو چنو نسبی رور د مدين والو نسبی رورو او د دې کلیچې نو هغه نسبی رور نو مدیینولته دا, دا, دا, دا ور کړه او کې سرکو مووجونو نه په تول کې کمی مووجو دد کوم کوم د قه نه کې کو کمی موجو ی نه په توولله کې د دا او مومی کوونه او د د خلکو اوس عادت و چې درون به غسته او چې خپل به ورکونسپ به ورکو دا او ترتیبو او دغه ځ عالمی دنیا منډی و لی دنیا نه خلک دغلل ته ته څومره تجارت فر به جوار کې سومره خلقو د قرن صباح بینکا کانګ هنگ کنگ دوبهي دک شانته بین لاقوا می منډای او مدین نو ټولو دغه دا, دا مرز پټولو کېو که زوا اصحاب ولایکۃ المرسلین د روغی اصحاب ولایکان او بندوالو المرسلین پره لګل شو پیغام وړاندې منه یو پیغمبر ته د روغ ویل د روغ جن کول دادس دله کې ټول د روغ جن کې اسقال لهم شعیب دلتا خو مون نور سرا خو مخوهم او دلتا اسقال لهم شعیب ولدا بل قبیله وکنه الا تتقون ايضا نبچکوې د کفر او شرک نه چې بچکوې نو چل در ما ولې ملي لکوم رسولون زه رسول منو ما لري بچکوې چل را دي چې داسې وبچ کېږي ځان نه ووي نه موږ نه داري ما طریقه سدا فتق الله يا رجال الله نه احکام کې احکام کې تبديلی مरावरي واپه وو نو دارنګې ځمایه تا او ته په طریقو کې دنه معلومه د اصله دنه دوړ سینو نه د الله احکام داو پرکې د پیغمبر په طریقه احکام کوم کمي جاته نه کوي نو تاريخي کوم کمي جاته نه کوي څنګه چې الله <سؤال> حکم را لګل لپ اغه سي وکاي او څنګه پیغمبر ویلي په اغه سي به پوره کوي د دې کې یوې کجې کمي جاته وکړه نو دین نشه احکام کوم کمي جاته وکړه بیا هم دین نه تاریخ کوم کمي جاته وکړه چې پیغمبر صل الله عليه وسلم یو شانتي ویلي او کړه پاسيبل شانتي کوي وما سلمتم عليه من اجر ونقرون تاسنه په دیواله سبدل ان اجر لله رب العالمين ند اجر زم ماګر رب العالمين منه اوفل کيلا پر ورکه پیمانا کوم جوک ایتاسو اوس خو جوک خلق نه پیژني ټول ارشتر نو اتل لیکيږي لیکن مکه زوانا کې سسي زونه وو کې دل سبه تلله کې دل سبه کې دل شمار, شمار, شمار له څنګه او سی او نا اگے پشمار ورکو لیکيږي نو مکه او غزانوم پشمار منیو 150 زنه پشمار منور کول نو او فل کيلان چکم جوکاي من المصيرين او مکوي دي کمی تون کو نا مکه مي کوي پور جو جاتےم تا اسنه واچ تول ورکا وي لکن دا دي کم خمو ور کوي کنا کو زينوب القسط الصقيم او علي فقدندي نگبندي قسطاس اگر به انصاف ولكم تلدا اغه مستقيم نگاه مخکې وخاله خو دې دوکه کولا نو سوري به یو غاړې تک کوک دنداو و نو مسک به سوري او نغه به صحیح طالب یو غاړې به یو غاړنه له ونه وګدې په خدا و داسې مکه وکړم ټول کای پاغان شي شوی نه اغه صحیح طالب باندې بالقصاص المستقیم او پاغا دندې نیغه باندې اغه تلا چې دغه دندې نیغه دغه وکړم اوس خو اغه نظام نيسته نو اوس یې نه را ده ټول ده نشواله تل راغلي ټول نشې دی پکې نو دا سپیټواله thesis کې کنه یا اول ترتیب زړه سره کمي او کې وزنو بال قصاص المستقيم عدالت کې وزن او کیفیت په ګډ تلن برابر باندې برابر تلای شي کمي زیاتې نه او څو سره مخبطیش لګولې اچھا چې هغه standard نشواله تلای م چاول تیز ټز او اوڅوک یو ترکیب سره کمی کېصبحوک بل ترکیب سره ولاته فونناساغ وخت نه دا مرض هغه او سپورې دی خلکو کې ولا ته خصونناسا مکم خلکو لاه شسیونه دی غو وله ته سوو فر د وفسیدین او مګر د پهضموه کیرانی کوون کې ولی ن به کې کمی کول دا سبب د فاد دی که سری چی چې تا ې کم را کړ دی هغه و نه ورکړ دی خبري ب نو جن به تجارت پات شي فساد نه ف جوړ شو تهکل لج اویې ک غزات نه خلک کوم تاسو پیدا ک وال جببل تلو وللی نه خلک ل تاسو مغه پیدا کړی ګې اوغ لوم ب پیدای اومرله پیدا کړ غ زات نوې کوئ حالو هغوی نامته د مصخري تا خو دااسکارې کې تاې چې جادو کړی شي ومانتهله بشرون لو نه ستا خبر وی وملو زو غونې سړ مخکې دا ذکر شو که نه سورة کې کے یوریدوان یا تفضل آلائکم تا زمون گواند سڑیده استاسو گواند سڑیده دے غروال گواری دے مشریو گواری نسال سلام حرون علی سلام توم دقا سویدیو کنا تاسو مشروو گواری و تکون لکم الكبری تاسو ذکر آگلی آئی تاسو مشریو گواری دے فیران مشری خطنوائی و امان تای لا مشروع مثلونا انیتو منگر بشر زمون گوانده و این نظن نکاکت نظون مکه منقا او یقییر موکومان کو ستا باره کې د دونو نه د روژون پ خولهدي نه په ټول ک کمی کوي کاره کارونه پخله کوېانې اعترااز اعتراض غمرانې اوسه خله او فرض نه کوئ ات ته و ګوره ته مستح نه کويتهلا ستاکوو مځ کې هغه سور فاصله نشتا ات چې اخپیچ کی تهېږ نهدي اور دا مزیت کې د او ټړو په خپل وفرز مزنه کوي وان ان ذن بین القاذبین وردا خپل نه په ټول کې کمی کوي او تان په پیغمبر وي فاس کې تعالینا کې صفم من السما فاس کې اټا وک او غرزه غرزه اټا وک او په موږ منی کې صفن یو ټوکا من السما دبر نه د عذاب په شکل کې ان کون ته من صادقین کتي رشتنونه توایخ ما ته دین دبر نه راغلل او تاسو نهنو معذاب بره شي نوراي شي که نه فاسې تااللیناې سب می نه سا کوونته من نه قال ربدي لم و مع تعملون او ورتهې شوی بر سلام زما رب چې د خپ د په کارونو منېطعملون چې تاسو کو ف نو دو دغه تذببه کوو درو نسبتې ورده وکم برلو کوم نهدونو من کا بین ف کل زوهوفااخه هم نو اونس دو لره ذا به یوومزلااک دا بڼ ول چې په دوه منه عذاب ده هغه ورځ د وريز مفاسرین لیکي چې دوه منه بارانو نه بنسلل تن دراغله په دوه منه ګرمي جوړشله اتون دراغله په بار اسمان کې وريز راغله دو خوشاله څل هزار زممته رونه دا خو وريز ده کومه په بارانو کې ټول د وريز را لاندې جمع شت کله چې مزهش لا غيتا اعلان دې جمع شلل وريز د پیوځه کې عاږه منه سورې ده داغه سخت شو و و اور او ګرمي ورسې وا نوټولل تر راځم اصلل وکاله چې راځم اصلل لوبارانه پاغومه نه بیا ور ورې ده ور پیورې ده فقط د بو فقط هم عذاب یو مزللا عذاب دا غاوړې ور ورې ده ان هک ان عذاب یومنا عذاب یومنا دې یقینا دا عذاب درځلې ان فدا لك الايا یقینا پدې کې دې ډېر نخې وما كان اکثر مؤمنین برنه عذاب پیول راغی زکه دویلو کنه فاس کې تعالینا کې صفم من سما برنه مؤمنین عذاب راشي ورتا وکم من یو ټوکه د برنه لدو منه عذاب د برنه راغی کنه او مدین وره هغه منه سې هر راغلی و چېګه چېګه پیراغلن شنو ولې جدا قوم دی دا جدا قوم دی او ته دعوت چینه هغه صلی اللہ والسلام ورکړم او ما کانت سرهم مؤمنین وان ربک الاول عزیز الرحیم یکرین ساره ته قامه خاطر دو دشمن مرهم کوم که د دوستانو او دې نه چا ناغ تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او حقانیت ته قران و انه ل رب العالمین یکرین دا قران چې د خال نازل د دل ده طرف رب العالمین نه دا خو رب العالمین نازل کړي ده ترتیب او طریقه صدا سنگر اغلیه نظل به روح الامین کتر اغلیه پدیس روح الامین دانا چی بر آرش مولانا وغردو. او گرزو او کتر مکی کو لگید و نبی علیه سلام رواق است درس نده بلکه برن آغا روح الامین جبریل اغراو ارده نظل بیه بلکوم راو ارده نفینه نظله علا قلبه با اذن الله جبریل دا قرآن راو ارده استافظرمانی با اذن الله فا اذن دا اللہ تعالیه دانا چی پک پل کاته راغل د پادیسره روح الامین جبرئیل او چته فرښتات علاقل وکاسته پزړ منی راوړ دې دانا ته خطا شوی دې کڅنګ را حافظ وای چې قرآن خو دلته لراوړو رضی الله تعالی عنہ دا د را حافظه عقیده ده لیکن ګوره خطا شو نبی علیہ السلام ته رسول نه خطاشه نه دی علاقل وکاسته پزړ منی له لت... تکونه مونږ دی دلته پاره چې شه دې یره ور په لسان د عربي یمبین په چبا عربین صاف مضمون ولا عربي صفا د کنه مبین کارا څه مطلب ده چې صفا جودا کوم عجم دي د اوږه کې کومه فساحت مشه د کومه عربي کې نو قران او عربي ژبه کې قبل چې کوم را لګل خل کو به فران عربي رسول عجمی عربي او عجمي به اعتراض کوي کستورا شي وان له في زبر الاولين يكنن دا خبر د قران قرانكم مزمون دیک حفظ زبر الاولين دا فس حرف صارفور و لو کہو ما دا مزمون چا توحید رد شرک اهم خبر اسی شری توحید دے دارن وچ جنت جہنم ہزاراں کی وحدانیت اللہ رب العزت دیکے ټول آسمانی کتابوں مشترک دیکنا یا الکتاب تعالی و الہ و بینکم الا نبی علیہ السلام <مش> تعالیٰ وی او آیا کنا راسی اغا کم کلمات چیزا مونگا <مش> استاس و مما <مش> بینکو مسترک <مش> علاک محکنی کتابون کم دانو مصدق اللی ما بینی دی قرآن تا دی سوی چیز تصدیق قون کده دی محکنی کتابون کنا و اینو لفی زمری لانوالین یقینا خبر خواهن او تذکیری پاگا کتابون محکنو کده او کتابون او رمبنو کده صحفو بنو کده دی تذکیریشتا کنا او لم يكن لهم آيه اي علموا علماء بني اسرائيل دغدوله پارا نخبسنده اينه دپورا دوله اولم يكن لهم آيه اينه ددول پارا دغه نخ اينه دبس نده پورا دوله پارا دغه صداقت علماء بنی اسرائیل کووادی چې کوم علما دی تورات او انجیل هغه ته پته لچې دا قران حق دی اولم یکل لو ما یاتن آیات نه دا ورته د لپار دانخه چې پویږي د د پ د د پ صداقت باندې او حقانیت باندې علما دی بنی اسرائیل دا نه چې د پیغمبر راو او مخکني کتابونو کې د دې ست ذکر نشته یا مخکې څومره انبیار اغل لیک نهود قران او د دې پیغمبر ست نه دا کړی نہ د دې تذکيرين مخکني کتابونو کشته ځکه خو یې کنا مصدق لما بين يديه تصديق کوون کدا کتابونو چدي نمک کړي تولو نزل الله على بعض الادمين او کرا لګلې موږ دا د په بعض جاميانوبندین فقره عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرهه عليهم نو لستو هغه په دو منی ما كانوا به مؤمنين نو دبدک نو من له کنا ولې بندو من له اعتراض وکاو دا حامیم سیده تصاله ون روالو اک حامیم سیده که دامنگا دغسی کلوه دو بجه نگا بیای اتراز کنه دا کلا فمن ازلمو سپارا دا ختمی گی مخ آیات نمبر ده اوک چوالی چو سلور سلیخ ولو جانلاو قرآن آ جمیعا لقالو لولا فصلت آیاتوهو ولی واضح ندیو که مونگا آج... آجمی کرا لگلوی که و قرآن مونگا ببلا جبر لگلوی که دوبا سوی لولا فصلت آیاتو هون ولی اگر ندیو واضح کرایشی آیاتو ندادن آجمی یو و عربی ای کتاب آجمی ای آر رسول عربی بیو دودا اطراز کهو چه گوره رسول عربی لیک او کتاب آگا آجمی که دیک داکو افصا عجیبا خورا مونگا فصیح بلیغ جبه ک را وولږ چې دو د اعتراو ولو ننظرل والله بعض لاجمین کممونږه دا را لګلی بعض یا جموته نو فقاه وی هغه بر راغلی او په دومنول ستلی نو ماکانو ما کانوې هی مؤینین سند با فغې منې ما نور را وړی ولی چې دا فح کتاب نه دی ک لکه نلوکووف کللوبل مجرین چلو منګه تجیب چې قلوب مجر په ضرونو د مجرمانو کې سلقنا او چلو له مونږه هغه مخکنو چې تم خبره کوله بیا مبارکې وسنیوم هغه که کنه مخکنو ویلیو بشر وسنیوم د اعتراض کوي مخکنو ویلی دروځن نه وسنیوم وای دا خبره یو بلد چلی دا د ځړنا راله کا سلقنا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به ما نرودي قديم حتى يروا العذاب العليم تر دې 24 عذاب درناک عذاب دارنا کراچی بے ایمان راوڑی اوغ وخت بے قبلی کی نہ کړم او غلوه کافر شیطان ته الہو دیو اغه به هم دغه وخت ایمان راوړ د فرعون امنت بالذی عملت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین درین زله ایمان راوړل ده لیکن دا س وخت ایمان نه قبلی کی دا خو ایمان بالمشاهده او مطلوب چي ده یؤمنون بالغیب دې دی. یا دا مرغ وخت کی غرغری وخت وکالت عذاب راشي دغه وخت ایمان راړل دغه ایمان د الله په دربار کې قبول نه لا ان فؤنفس ایمان وهلم تکون عملت من قبل وکسوت فی وقتی وقتی ایمان یا خیره مخکې ذکر شیدل کې سورت انام اخر کې چې بلکل اخیری وخت کې چې د مرګ وخت په دې وخت نه توبه قوليږي او نه ایمان قوليږي لا انو نبیه نمن القران تر دې چې ویني عذاب درناک نو فیات او بغتتن نورا بشي په دونه اچانت وهم لا یسرون دو توسر فطنینو بیا بے ایمان څنګه راوړي فایقولو دو بچکه وی هل نحنو منظرون ای مونږ له ولادت را کړی شي افا بیا ذابینا یستاجلون اوس زمونږ سزاګانې پتا د غاړي افا بیا ذابینا از زمونږ عذابونه یستاجلون پتا د غاړي فاطینا به متایدونا پیغمبرنه مطالبه کوي تناب فاطینا به متایدونا راولغه سزاګانې چته مونږ دی نه یاري اوس هو پتا د سر غاړي او کارش راشی کنا بیاب دوتا مولت نورکو لکی گی افرایتا امتاناهم سنین ایا پوئیت قدی منی امتاناهم تو موږ دولا مزید دنیا ورکو سنین دیر کالونا کدولا مونگ راحتونا مزید دنیا ورکو سم جاہا ما کالو یا عدون بیراشی فدومن اغسزا گانی چی دوسر دیغیر گوز شیو دے مونگ دولا جوان ورکو ورکو لکا فرعون زنی مفسرین لکی سلور سوا کال عمر ا په ساري دړونو راغله الله ولا ورک کانا نو دومره لوی کافر بیاخر کې ایمان راوړي کله چې دریاب کې غوپس الله را لی جتو یو څنګه دول ډیر وخت مزي ورکو ثم جاءهم بیراشدو ته مکان و انډون هغه عذابونه سره غانه چې دوسرے لو شه دینه ماغ نه ان هم مکانې متونه فیدا بورني کې دوه تاغ نعمتونه چې دوته ور کړی شی هغه مزي به دوی ته سپیدا ورني کې کانا هغه مزي خ رکاوټ نشي جوړته عذاب من قرية او والا و, و ما من نه منقریتین او نه حال کوي موږ اسکل والله الله له منزرو منهغې دپارو یره رکون کې دانه چې کلي والله کوفر رو شرکې منقررا دی ا چا پهو کړي نه دي اوذا پ راغل ل کاس نه ده بلکې الله فکولو دپاره بیاره لګل لي انځ ک را دپاره د نسات او ما کو نظالمې نه نی منظالمان دا ظلم دی چې سی پو نه کې پذا راولیک الله و دا کار م کووه بیا با را لوبیا ته نو سزا را بیا را ولی یو خبره نام بیاونه تکذیب وشو بیام پوری اذابن را ولی دغه یو دڅ خبر کی ته تذکرہ بار بار وشو اول پیغمبر ولی بیت. پیغمبر تکذیب بیا بیام اذابن را ولی ګلونه دڅ پرا ولی نوونه مصیبت پرا ولی او چې ده سم شي بیام سم نشي ګاول راحتونه ورکیو بشواره دې د مضو ک د بد م شي کله چې بد م شي دتونې کوم د شکر را دا کې بیا په چاذا راځې د څوررم ل ماض راي فورې خو نه را ځي ځکه الله یو ما کو نظال مې مزارریمان چې فوریاعذا را ولو فکو لونه لږو فکلو لیو نه دو اعتاز کوي چې دا پیغمبر غمبر هغه جاګر دی یا چ شاعر دی یا دا خبرې بل سړی دتا ہوئے دے راجموں تا بیانے اکتا تباہاں فہی تم لعالی بکرتا واصیلاں یعلموہ بشر بل سڑی دتا تعلیم ورکر دے دا دے اوی ترازہ تو کنا یعلموہ بشر بل سڑی دتا تعلیم ورکی دے دارنگی افتراہو ذر میں جو کر دے اساتیر الاولین اور شیطانان قدم اگر آجین وما تنزل بی شاہتین ونکترات راجی پدی سر شیطانان مختیوی کنا کتسوک راجین نجل بی روح الامین وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين اذوب اينه في تراند دمرغري الله و وما تنزل به شياطين ندي كترغلي بدي قران سره شيطانان وما ينبغي لهم او ندي اغسر مناسب وما يستطيعون ان يوصلري داولي زك هوو كفر و شرك خوري اغوخ تي ناغا غناخ خوري او خلق دعوت وركيد جهنم او قران خداوت وركيد جنت دو دواړو خبر که اتضاد ده ده یو یو مشنده ده بل بل مشنده نو شیطان بده اخبل ده مشن خلاف کتاب سنگر راو دی داسه او کیده نیشه چه شیطان لارشه او داسه کتاب راو دی چه اغا ده مشن خلاف ته اغای کی ده لا اله الا اللہ خاجت روا مشکل کشای واز یو يو اللہ ده ولا تدعو ما الله الان آخر الله سر بل الان اقدار دبن نگئی مگر زوا نو فلا تدعو ما اللہ الان آخر وشیطان څنګه داسې کتاب راوړي چې د هغه د میشن خلاف ته وما یې انبغي لهم او د مناسب دوله لپاره دا و میشن د جهنم دی د قران میشن د جنت ته وما یې استطيعون نه و سشتي بر لاټ ولی انه هم انستم لم ازولون یقینا دوه او ردود قران نه مخه پډړ کړي شي دو دوه پډړ د کنه دوه د څه کول <سؤال> نه شي بار ځکه خو ساري تلار شي فاطمه او شهاب صادق بار بار دا خبر ذکر شو شهاب پس اوله کی یو لوی شغلہ شهاب ور شغلہ صادق هغه وړکی دن کې تیز شغلہ په دې منډرا شي برخکاری کنه چې روانه دا فرشته دا شغلہ راتری نو څنګه دوته نو براد کتاب راوړو دو دي او ری دوته یې پری دي راړو خبرې دا نو یا قرآن دو د غوکسارینو د قرآن علامه ذلول خامغه پټ ډکړ شي دی چرډل شي دی ها ولی د دې میشن د خلاف ته فلا تدو ما الله مبلا الله سره الہن بل الہن اخر حقار د بندګي بل فلا تدعو ما الله الہن اخر مبلا ما الله الله سره الہن اخر حقار د بندګي بل د سم کووله ته تكون من المعذب مشي متعذب ور پرشونه شرک مشرک تو صدا ملاویږي دغه یو ګناه داسې دی چې د دې بخنه ان الله علی یغفر شرك به او یغفر ما دون ذلک لمن الله شرک نه ماف کوي د دین علاوه چې ګناوه غاړي نو هغه ماف کوي نو قادر دی شرک نه د دې مخکنه قران ته <تصفيق> الله د وعده خلاف نه کوي الله دغه یو چې مشرک نه ماف کو او حفظ جنا وانذر سيرتك الاقربين او جره ورکا عاشرتک الاقربين نو قبيله خپلتا الاقربين چې عشیره کله اقربین نزدې خلق څه مطلب چې دا تعالی چې الله نعمت را دې قران نو دا نعمت راکړ دې نو ټول نن نزدې خلق چې نه غو دې نعمت څخه محروم نشي کنه تا ته دین راکړ دې الله نو ته د اسوکا چې نزدې کسانو ته تعلیم ورکا فقط نه محروم نشي دا نه چې لری کسانو په څه وته او د ارنګ خپل خلق پلان چې نه غو محروم دي یادا چې خلق به اعتراض کوي خولان ته سنیشویل او مونږ په سراوان دې کړي کې سنیشویل او مونږه لاګياده کور کې سنیشویل او مونږه لاګياده مونږه نار دې نو تک هغه اخپل رشتہداران ته هم دعوته ورکا چې داخله کوي چې دته باندې سړی او خپل سړی یو شې څنګه باری ته وي چې تاسو په غلطه اې نو دا غوږه هغه ته هم چې تاسو په غلطه نو بار د رسم رواج رت کوي نو دا اخپل خپل خولان ته هم وي چې دا رواج دي باره شرک رات کین او خپل خلان ته چې دا شرک ده چې خلک اعتراض نه کوي کنه که خپلان ته نو اينو خلک و اعتراض کوي چې خپل ته سنوي موږ په سله کېدلې هغه چې کوم کارونه کوي غنمه نه کوي د دې وجه نبي علي سلام بن هاشم ته आवाज وکړي اے بن هاشم بیا بن عبدالمطلب اوسې وی ځان بچی شیشه ان قذوان فسکرن بچ نه بچی دوورنه ادان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها تا فاطمه ځان بچات دانګښت خپل خپلان ته आवाजونو وکړ چې دا یا ترغه وانذر سیرت قرقربين ما اوته حکم دادې چې کله خپل خپلانو ته ضرورت دي او خبرې نو کوي وکنه دانات بار وکي او خپل خپلانو ته ونه کوي خو فدنا حق کلمې تباقم دالمینن او آداب یو دا چې د کورونه نه کوي کله خلک ودن اعتراض کوي دوه خپل چې ناغاف عجز انکساري عجز انکساري وکي تکبر باندې کوي walle متکبرینو سره د الله امداد او نشرت نه کنا وحفظ جناحا او کوزي کا فزر خپل له مننه ته باندې مګنين هغه چا د پاکستان مرګره د مؤمنین د مؤمنانو مؤمن دی ناغاف هغه ته وځري کوزي کا څه مطلب چا غس پک اګه ځان نکوز مګا نه چې ځان سره برابر نه غاڼې نو ځان نو ځان نو چات نه غاڼې نو ځان نکوز مګا نه هغه عزت احترام کوه غيو اودون صحابي پیغمبر اسلام محفل کې ناس وو غټان له اغلل نبی اسلام دې خو ار و توجوی توجه غټانو توکړان او سورت راګه اوبا سوا تو الله انجه الاما او چلے تریو ک د دیو دینا چړون راوي اغه ورون صحابي دومره قدر بیا واچا غراته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې احترام کوم واف جناخه کا او کته کوځری خپل هغه چاته چې تعظیم وکا من المؤمنین د مومنانو نه معلومه دا خلا توا دي اماندار سړي کوي فاسق فاجر دې دا عزت احترام نه کوي دا د دین توهین دې سرغن فاسق فاجر دې او ته احترام کوي ځن سواد خلق او عادت دا دې چکه کوم فاسق فاجرين او هغه احترام زیاد کین او کوم چې ایماندار دي نو د هغه احترام نکوي نو سړی خو مزدار ګیر اسات الله او دا رنګه چې نو سنت متابق دي دا هغه دمر احترام نشته لیکن پتو نه اچول لګیر اخریلا صفا سوترا راغه خلکو یلا سوکا هم کسته اسوک چې نو هغه سړی دي دا نو وی چیرې دا اسوک فاسق سړی دي تاسوک فاجر دي دا څوک ځان نوي پیغمبر خلاف سرګن څرګن خلاف ته نه او د پټم خلاف نه چې دا سرګن خلاف ته نه او د پټم خلاف نه نو څنګه هم سره شو دا شو. تا تا خو چې هغه بیکار شو شو نو دغه ته خلک کوئی او چې پټکې تړلې ګيري ساتلې هغه ته څوکونه نه وي نا تاسو حکم دادې وقفه جنا حقا دې باندې ته ما کوم د مؤمنین ستای نه اوسه کا ا کدا خلک تاسو نه فرمانیو چې توڅغه وای چې خلک ځان بچي د نه ځان بچيږي دو او نزان بچیږي په صبا بچیږي او توحید به بچیږي فتق الله واطی اون بار بار ذکر شو پدیه بچیږي او دوستا خبر او اومن الله نو ټیکتا فین اسو کا دونه فرمانی وکړه فقل تو انی بری مماتا ملون یقینا زه بریئ مده کارون چتا سوکا وای دا شرک کارونه دا مان نه نتیږي زبریم ده دینا دا وسکار نه کنه وکړه توچ نه خپل مرګ لري سره دین نرمی کوي دارنګه دیغه قدر او عزت پکای او ته ستاره دیغه احترام پکای او داخ خلق سره خلاف شنو پروا مکو او توکل علی العزیز الرحیم بل مخکمی کا و ان ربک العزیز الرحیم دلته موکان او توکل پروسو کا علی العزیز فاغذر ور ذات منی سمودیان او دارنګه قوم د احود لسالم دا شعیب علی السلام قوم دلوت علی السلام اغی دل دل کړنو ته اغزاد منی توکل او کا الرحیم اغزاد چاغه هم زراور ضرورت د پدښمنان دښمن منی او رحیم ا مې ربانه د پدوستانو منی ته واغه منی بروسو کا تسللی نبی علی سلام ته دا ټوله واقعان خو په ډیره پاره دي کیدا ست تسللی لپاره چې مسکانو تک جیو شه او ته د ورځې نو ویل شه نو تا ته ویل کېږي اغم دشمنان ما به تواکدی مستاد دشمن مدد ان اطئن اکل قوصر فصل لربك وانحر ان شانكه لبترع التي غزات يراكا بني تاحن تقوم تا كلت تفاس مفسرين لك حين تقوم من النوم للعباده كلت تند خبنا عبادت, عبادت تفار پاسي طول خلق قد تفاسن قال يجروت كن يا والمزمل قم اذارج وعبد فسجد له وسبح ليل طويلا قران كبيره ياتني الترغيب ده ومن الليل فصجد له وسبح ليل طويلا او من الليل او فصجد له تجينا نغاه شهداك اللاتا يا والمزمل قم الليل قليلا نو اشهد على عبادته كما قال ترى قاصين ان الله الله <سؤال> دی غزات 13 کا وین تا خین تقوم کله چې تاسو لپاره د عبادت یا هر قیام مراد دی استاد دریدل لپاره د دعوت تاسو پاسې دل د خوب نه یا تاسو پاسې دل مانسته دی ټول نه خبردار دی خین تقوم للصلاه خین تقوم للعباده او خین تقوم یعنی تمام قیامونه څه مقصد لپاره تکای الله تعالی نه کنه تکې نه و تقل و وقفی ساجدین او ردل را وردل ستانفی ساجدین اغا شیده کونکو که چکم کسان سیده کئی ستا گردل خوباغی کئی دی انہو سمیح العلم یکینا نغا وردل که علالیم, علالیم پوہ دے نو دوتا چته چتا شاعر نو شاعر اغا کارون خدا نی چاہد اشپی عبادت کئی او دارانگی چن اغا جاگم مرگی ردا سی چاگم اس گزاری او هوتل بیکاره خلک لته هزاران هیده وي چې کته شیطان تنازل کوي شایا پین شیطان شیطانان راغللي نو شیطانان خو په داسې خلق راضي چې هغه دروغجند دي هغه ګونانګار دي دالنګي هغه غلط شیرونه وي او شیطانان خدا سي محفل تزي او د کوم دې کې د توحید تذکری کیږي او د شرک رد کیږي ادم خپل ته شیطانان نه زیږي نو تاسو کوم نسبت کوي نو دا ټکنره <متلاب> تا تا مطلب تاقل و بیا مطلب دا چې تو دغلو مجلس کې پ وئ تا ته صاهیر وئ بیا او ته سااهرانو مجلس کې پکار کار وئ تا ته شاعیروي بیا شاعرانو مجلسې پ کار وئ تا ته د روغجن ووي بیا خو ت د د روغجنو مجلسې پ کار وئ ځکه چې کوم جړی ک وکاري نو قد کې خوشحاله یوه که نه تچی ته خو تقلو به کفی سااج دی ګوره د صاحابو اغه عزت شان نه پدې آیاتونو کې چې دغه صفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت لپاره ترشته نه ولی استاد مرګور کارونه خدي دا مرګونو صفات هغه پیشکې لپاره د صداقت پیغمبر کسان مرګری بیکار ونه تو بیکار وې عقل من وې کنا لا تسال عن المرء وسنان قرينه نړۍ تاسو موږ مرګری مرګری باره کې تاسو چدنه مرګری څنګه خلق دی که مرګری خېک نو دی خده او که بد دی نو دی بد دی هدا طهیر رضی الله تعالی کوفی تراغه او کوفی ک درې رضی فات شو درې نو روستوی ناو ک سا سو خ خلق ما په جنده اساس بد خلق ما په جنده هغه صرف درې رزو کې تا خ خلق به جنده او, او کی. تا, بی جنده. تا بد خلق به جنده درې رزو کې او یې څنګه دی په جنده هغه موږ کې خ خلق تا سو نو زمون غ خلق او تاسو بد غ خلق یو بل تر یو او تاسو کې بد خلق او ځنه زمون کې بد خلق او ما غ بد بد سره یو ده شین موږ غ غو تاسو بد موږ نه پجندل زه کوم غ خپل بد خو پجندل کنه چې دا بد سره ده ما غ چل تر غنو بد بد سره یو او شله خو خو سره یو ده شله موږ ته پته ولاګل دا دا بد دي نو بد ورو ته بد مجلس کې وکنه تخین ودخېو مجلس کې کنه زه که دا ډروران ګورای نو هغه ټیلران سره نه نيست ټول ډروران په یو ځای ناسي هغارنګ کې نيي نو نور میکمیوال دکانداران دی نو هغه خپل یو ترتیب دی دا نه نيته هغه دی دي نو هغه خپل ترتیب دی ته ګوره ډاکټر ته اټولر ډروران سره نه نسته هغه نکني ولی دا دا هغه مرګرې نه دي کنه ته ګوره چې نو ټیلر دې هغه سره نه نسته نو دا دا ترتیب نه دی کنه یو ملا دته ګوره چ کلرانو سره نست دا دغ ځ نه دی نه یو کلډ دغ د را کې پاسې سره یغو جرګو کې غو مشرور کې دا دغ ترتیب نه دی نو تا ته دو بد سړی ووي نوته ګوره چې ناست هو خل خوې که نه نوڅنګه تا ته بدوي ته شاعیر ونو شاهرانو کې بهوي که ته سایر ونو صاهرانو کې به وي که ته د رونو روانوې بهوي الان او ریدلطا په غشیدی کونکو کې ان هو سم او عالم هغه وريدن کې فوډه حالونه به کوم اته استونه که ما هغه څوک تنزل شیاطین چې شیطانانغه خاطر راځي قاسوي پیغمبر خاطر شیطانان راځي نانک را شي تاسو هم شیطانان مرګري هغه څوک ته تنزل راځي شیطان الا کل افاتنس فهر دروغجن اسیم ګونګر شیطان خپل راځي پیغمبر غمبر نه دجن د نوګونهګار دی دلکه شیطان شیطانسهکار دی یولکو نهما اکثر هم مقا یولکو نهما دې ثمت ل دی یولکوونه غورځ په غګونو د کاهینانو کې اسما اورییدې خبره و اکثر هم کا جونه ټول چې در روجن اپې غمبر خو چېتهجنون کې د روغ ویللی نهدي تاسو پپله و صاد دی امین دی نوڅنګه یولکو نه غورځ اورییدې خبره بره لاړې فریتونونه سر خبره واري اگر راشي به قاہنانو تا او رسی اگو اثر اصل دروغ یوزی کی یا مخی خورکی شیطانانو کار خدا دیکھ پیغمبر کار خدا ندید یلقونا سما ارزی غوری دل خبران و اکسر هم قادمون اکسر دون دروغ جن دیکھ یادا مطلب دی یلقونا کاہنان چی دی کنی دروغ جن یلقونا سما دوته تک چکم خبر راشی اگر رسی مخی نورتا یو قاہن تا شیطانی خبر او رسولا اغه مخکی خوره کنا اول مطلب دا او شیطانان بر له خبر واخلې نو غلطه چینه کاهنان او تورسی او کاهنان دا خبره مخکی خلکو کی خوره کی اتحاد سی بکیږي خلک عقیدي خراب وي کنا ذل کو نسما اغه اوردل خبرات اگر رسې غوګونو د کاهنان او رسی تا ان ترسی یا چې دا کاهنان چې دي دغه خبره چې کوم دوت برنا شیطانانو راوړه را نو دا خلق ترسه یلکو نسما غرزه اوردل خبره فو غوګونو د خلقو کې ک شيطانان شي نمراد بداشي غرزه هغه اوردل خبره چې د فرشتونو ای اوردل غوګونو د کاهینانو کې او که کاهینان مراد چی دی ودا شي غرزه ی هغه اوردل خبره چې شيطانانو نه اوردل سندته سد. غرزه خلقو ته واکسر هم کادي و او هم اکثر ددون دلوږ جن اته دا شاعر دین و شعر او یت بهو الغاور سوارات دي هغه په سرکش خلق رواني دا د ټنګ ټکور میفلتا دا د شیر د شیر شاعرای میفلتا هغه وسمسړې نه ځکنه هغه دغه لفنجاني غاون سووارو په څیر وو غاون یت بومل غاون غاون سرکش خلق رواني هغه په څیر کو روان دي کپه چې ابو بکر دې عمر دې عثمان دې علي دې د په 14 کې کسان روان دي ولر دي صحابه او اگر پیشکیل پار حقانیت ته پیغمبر او چت خلق د کنا صحابه ومنطان دغه پیغمبر تکذیب دی کولی دل ته غوره سه صحابه او صفات ذکر کیږي غوره شعاره او پرسه و سرک شرمان دی او د پیغمبر پرسه او صحابه روان دی علنترل تنغوره انهم یقینن دا شاعران چې دی فی کل لوادی یهی مون هر کند کې یهی مون ګډوډ نن یو لپاره شونه جوړی نو بیا بل لپاره جوړئ نن د یو چ نمت حیکات او دا کې بل ل چغا د بل چینغا تعریفونه کوي یو مته کې دی بل کوي کلهپله کوي او کله دغه لګیادي کله د اوانو کوي کله د جنګلاتو کوي کله د یو شي کوي او کله د بل شي کوي او ګډ وړدي او غمبر خو صرف او صرف د الله بړی دغې تتسکرې دي ببل خوشته نه شاعران کله یو یو کلب لوئی علم تر نه هم اتنه ګوره دا شوارات دي په کله وادین پہاړ کند کې یهی مون ګډ وډ ګرځی کله یو می فل تر رسید والتو یې شهر می جوړ کړ دې قانکی په سیمه جوړ کړ دې خراب شیر وئی او شغله غون دباو بي وای چې ناراضی تر نه را دا موافق شهر وئی ګډ وډ دکانا یا وان نه هم یقولون الیقینن دا شاعران چې دی اخپل شاع کوېمالله فالون او کارونه چې کو نه نه کوئس و که نهفلکر ملو د پاه با د چرا چې اور پسر می بلی دی یا تیل د زیتون چې په حرمکی سوزیی دی پ غمرغ سنت منعمل نه کوی او اشار سووم غټ کټئ بات د چرا چې په حرمې سوزیی دی با چې چراغ چېور پسر می بل دی یاتل د زیتون چې په حرمې سوزیی دی د تیل و د زيتون ته په حرم کې سوځي دي سنت باندې عمل نکي آل ته حرم کې دي سوځي ځان څه زول لپاره تیارې او دروغوي کنه وانهم یقولون مالا فلون او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مینه اظهار وکي بس کده سرحد د پښتنو نه مارورشه بس کده احمد ورته وطن ته پورته کلا سونه اپورتک څنګهونه بس ک د سرحد د پښتنو نه مارورشه باندې دا احمد وطن ته پور تک څنګهونه لاړ سنت باندې عمل نه کوي ا څنګهونه پور تک او دروغ وو یو زل ويم دوانی کړي اما خميشه نیولی لاسونه رب صادر ته ایوزل مابوذ خپل پیغمبر ته یو زل ويم دوانی کړي هلتک وګه کې اومځه کې مونږ یو سړی راغی ډیر موټا پېړ پېړ سړی راغی او وچ دې شهرونه وګره خړلې و مغا شعر شروع کړ دی نبی علی سلام مته کوي دا کوي ناتو نه وای او ګیر اخره لنه ماي ګورق قران خاص نه وي کانو ان نو یقولون یقرن دو یا کارونه چ کینا مینا محبت اظهار کئ لیکن بلی غاډنه هغه کارخونه کی کنه ځان نه لګی دی دروغ وای آنځنی کسان اشتیاق چې آغا سہی یا سار وای اودانګه سہی مت فکرئ سہی ناتو إلا الذين آمنوا مگر کسن شیمان دروځه اغش شاعران مسلمانان هغه دورته مو اوسو مشتات ته هغه بالکل سنت په برابر دي عقیده ټکتا کاغش اشاروي نو بیا خسیدی کنه عقیدې ماوغه ټکتا او اشاروم داو ټک دی شرکیه اشار نه نو بیا خو سهرج نشته او کاقیدې خو را ودان اشاروم دي کې کلمات دې پکې ظاهر دا دا فو فیکل وادی یهیمون ولشل کنه قوم یفلتلر شي د شرک ولک اشار وای بل م یفلتلر شي دا غو د مناسب اشار وای دا فو فیکل وادی یهیمون سلل او انه یقولون مالا فلون مگر ان کسن چې هو کې د برابر دا عاملوا صالحات عمل کې د شریعت مطابق سم مطلب داو شعرونه نه د ایمان خلاف نه د عمل صالح خلاف هغه مسلمان شا... مسلمانان شاعران اوکه ټوله کې مشهور حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کله چې کافر اوصار کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجو وکړه حاجو وکړه نبی علی سلام با حسان ته وې او مېبر و ولسم ک هغه ته وچا غو سکول نبی علی سلام دوی پرې دای چې کوم خبره کوي داغو غو کې د تیر نزیاتن نوځخان او د نبی علی سلام مده حقیق عخه یو دوه اشعار ویلي چې سالموت دنيا دغه مقابل نه عاجز ده واحسن من کلم طلقت عينن واجمل من کلم تل دين نساء خلق ته مبرئا من كل عيب كانك قد خلت كما تشاء دال اشعار ویلي دوه اشعار دي لکن سالموت دنيا د دې مقابل نه عاجز شه ده چې داسې اشعار او هو چې دمر مختصل غو ده دمر جامع اشعار و احسن من کلمتال قطوانین سانا خستان چر تسترگو لدلنه ده و اجمال من کلمتال دن نساو و اتانا خستان چر تمور راغوڑنه ده خلط مبرران من کل آئیبین خلط مبرران تا پیدا کلشه وی پیدا کلشه وی پیدا کلشه تا چه اناگا صفا سترا ده هر عرب نه هیس غیب پکی نشتا تاکی انکا قد خلقتا کما تشاو، گویا کہ داشی جورشی لکستنگا تاغ اختلا، دا یسو اشعر اغویلی، لیکن دیر کمالی اشعر، داشی و تن صفا ستر اشعر ہوئی، او جا اللہم بڑای بیانی، نظاہر دا چننگا، کہ ای کسو حرج نشتے کنا، عبداللہ ابن روحان اغویم اشعر ہوئی، و دارن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکل کل جاگر شیر ہوئی کنسا تردیل کل ایامو ما کنتا جاہیلا ویاتی کبیل اخبار ملم ت تزودی علوی چ مشهور شاعرو هغه بدا شعر کله کله علا کل شین ما خل الله باطل و کل نعیم الا محل ت زائلو د ارشه و ارس و تباشی د دنیا هر نعمتونه بزایل شي دا تسکره ما و صحیح اشعارو کړه دیاغو صحیح اشعار خو اجازه ستا لیکن دا, دا چی غلط اشعار شرک کلمات وذکر الله کثیرات او یادی الله پاشارو کې ډیر وانتصرو ادارنګې انتقام اخليمه باد ما ظلم ورسوینه چې دوه د دومنه ظلم شوی دی یا دې حد وشوي دی نو دغې بدل اخلي کنه حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه اغه کسانو کې چې حضرت عاشر رضی الله تعالی عنه باندې چا تهمت لگو له نو دوم به خبره کوله انه به وده حضرت عاشر رضی الله تعالی عنه انه خاطراته صبر توير فدی خپل خاطر ول فریدی داغه په تا تهمت لگو افریدا سورتا وای ما دبر نبی علیه السلام دفاع ولا په آسانو کې اشاروی دی پیغمبر دفاع به کولا او سالم الذين ظلموك حضرت نه پته وږي ظالمانو ته او قم یو ته عرق منی دواودي من من قلب من قلب قم یو طرف د ګرد دو منی قلیبون دو ګردي دغه صورت کې تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ادهن د انبیاء واقعګانی د فرض تسلی د رسول الله صلی الله تسلیم او اخر کې حقانیت تا قرآن چه دا خبره نراغل الله را لگل لے جبریل راوڑ دے تا تیرسول لے دا پدیمانی کو شیطانان نی دی راغلی ولی شیطانان کو گندو خلق و خاطر آجی او گڑ وڈ اتوم شایر نی لکہ شایران اخبز گڑ وڈ خلق روانی تا پس کو صحابہ روان دی بسم الله الرحمن الرحمن